Третій ліричний відступ Я припаркувала машину за квартал до будинку. Дістала з багажника два поліетиленові пакети з вапном. Ступаючи якомога граційніше, попрямувала до 14 поверхівки. Ситуація мене не гнітила. Навпаки – що довше тягнулася ця історія з трупом, то краще й веселіше ставало на душі. Стільки років я крок за кроком йшла до цієї мети, і тепер, коли усе сталося, я ще не до кінця могла це осягнути. Мені потрібні були час і важка праця, аби відчути, що це вже справжній кінець. Я нікого не знала в цьому будинку. Він був приватний. Майже усі квартири винаймали випадкові люди. Нижні поверхи були ще порожні. Вже два роки я акуратно оплачувала невелике помешкання на п'ятому поверсі. Іноді лишалася тут ночувати. У напівпорожній кімнаті на мотузці. Розвішувала свої сукні. і Я відімкнула двері. Вони були зачинені лише на клямку. І сто разів прокляла себе за неуважність. Від ейфорії я, мабуть, втратила відчуття небезпеки. Посеред кімнати лежав великий холодильник фірми «Норд». Поставивши пакети на підлогу, я сіла на його прохолодні дверцята. Взагалі-то нерви у мене міцні. Але перед тим, як відчинити холодильник, я обміркувала, як усе робитиму. Мабуть, у такій спеці вона вже почала розкладатися. Видовище несприємних. Мені хотілося, щоб вона помирала довго, зі смаком, так, як жила. Мені навіть було прикро, що отрута – Поділа так миттєво і, мабуть, безболісно. Але те, що я приготувала для її прекрасного, вишуканого тіла, вжахне її душу, яка витає десь поруч, не може не витати. Я рішуче відчинила дверцята холодильника. У ньому було порожньо. Тільки тепер я помітила, що на мотузці серед моїх речей висить її розрізаний білий костюм, а моя блакитна сукня зникла.